Вільне співжиття статей у нас, на жаль, ще неможливе. Головна передумова для цього – достатня сітка державних дитячих садків та будинків. Вони розв'язують усю шлюбну справу. А в нас їх тим часом не вистачає, щоб безпритульних ліквідувати. Де вже там усіх нових держави виховувати? Ти практично дивись на справу мрій, нічого не поможуть. «А чи варто без мрій жити?» – спитала дівчина. «Хто живе тепер мріями, той гине. Навіть соціалістичними мріями?» «Соціалізм не мрія, а розрахунок. Соціалізм – це статистика, неб, п'ятирічка. І нація також не мрія. Нація – це робота і витривалість. Хто не зрозумів цього, той консерватор. Життя викине його за борт. Я перший штовхну його за борт, бо він шкідник. Кажуть, що соціалізм буде казарма». «Вірно, казарма для людини старого побуту. А для нових він не буде казарма. Це треба зважити. Але я вхилився, додав він. Одне ясно: доба наша не мрійна, а цілком практична, проста й практична. І ти подумаєш, що таке зараз вільне кохання. Вільне кохання це аборти, які руйнують жіночий організм. Щоправда, є там усякі засоби, але вони, мовляв, один професор є павутинка проти небезпеки і панцир проти насолоди. Ви можете обминути ці подробиці, сухо зауважила дівчина. Ми говоримо по-діловому, ми повинні все зважити, і тут хибні соромливості не місце. «Мені це просто гидко. До чого тут соромливість? У вас іншої теми немає?» «Ми ще старої не вичерпали. Не розкидаємося», – сказав Дмитро. «Рано чи пізно, а кожна дівчина чи там хлопець мусить у наших умовах побратися, щоб жити повноцінно і здорово. Це моя основна теза». Якщо рано чи пізно, то краще рано. Правда ж, моя хороша? Раніше побратися – це значить мати доросліших дітей. Тобто краще їх виховати. Раніше побратися – це краще і пари собі вибрати. Наприклад, вас, засміялась Марта. А хоч би і так. Правда, зараз я тільки нещасний практикант без досвіду і без довіри. Мені ще боротись і боротись. Але я буду керувати тим заводом, де зараз практикант. Буду, Марта, не тому, що я частолюб. А мушу виявити себе. Силу на це в собі почуваю. Тут він докладно розповів за свої наміри щодо праці на заводі. Він вирішив спеціалізуватись тим часом на ливарному майстерстві, яке, здавалося, йому дуже в нас підупало. Відсоток браку в ливарному цеху сягає іноді до 50%. До цього спричинюється почастий небажання старих, досвідчених майстрів передавати свої виробничі секрети молоді. Але коли пильно стежити за процесом роботи, то ці секрети можна викрити і самому. Про помешкання він розповів також. Йому трапляється взяти дві кімнати неподалік заводу, на лінії трамваю і в досить пристойному будинкові. Отже, він може, не хвилячись, уважати себе вже за цілком улаштованого. «І я шукаю собі дружину», – закінчив він, розумієш? «Дружину, а не кохану з романців». «А я шукаю кохання», – сказала дівчина. Дмитро невдоволено ворохнувся. «Ми топчемось на місці», – прикромовив він. «Кохання, кохання, ти товчаш це слово як сорока, як колишня гімназистка. Зовсім не видно, що ти профшколу кінчала. І мене примушуєш товкти, що подобаєшся мені». Дівчина хотіла щось сказати, але Дмитро не дав їй. «Ато ж, подобаєшся», – роздратовано провадив він. «І подобаєшся дуже, я це підкреслюю. Принесла б мене сюди в таку собачу погоду, якби ти для мене була ніщо. Марта весело засміялась. Вільно могли б не трудити себе. Міг, але прийшов. Ціни це, Марто, ціни практичні докази. Дивак ви, Дмитре, скільки приходило сюди всякої ще гіршої погоди. І що ти з того мала? Невже тобі не обридло це лицяння? Ти зрозумієш, що всі приходили тільки використати тебе. Дівчину, гарну, вродливу, дівчину спокусливу, коли хочеш. І ніхто не думав за тебе, як за людину. Співали тобі про кохання, може, ще й вічне, але шах ціна тим словам. «Шахціна», – смутно промовила вона. «Ну от, ти сама згоджуєшся. І я теж міг би сказати, що кохаю тебе. Міг би вжити слово, що тобі подобається. Він дедалі більше дратувався. Невже його звертання до практичних чуттів дівчини марне? Невже він жодною намовою не переконає її до правди, що була йому цілком очевидна? Виходить, вони різними мовами розмовляють». Досі він не знав поразки в своїх заходах. Він усе вмів подолати, хоч і найважчим зусиллям. А от почував, що тут не перебореть цього смішного і шкідливого потягу до кохання. Він так зріднився з думкою, що ця дівчина, яка йому подобається, буде його дружиною, життєвим його подорожником на рівноправних підставах, і от цей план нагло розбивався об її дівочу примху, без безглуздя він так ясно бачив. До того ж, зараз у цьому тьмяному світлі, в лагідному затишку кімнати, до смаку прибрана, пружна, молода і непогана себе дівчина, яка йому подобалась, була занадто чарівна. Виходить, вона, отак прибравшись, зовсім не його чекала. Інстинкт підказував йому, що дівчина не буде чепуритися з доброго дива. Кого ж вона чекала? І це додавало йому злості. «Справа не в словах, сказала Марта. Так, це ти вперше маєш рацію, сухо промовив він. Дійсно, справа не в словах. Справа в світогляді і розумінні життя. Я не лицемір і плутати кохання з уподобанням не буду. В цих словах різниця минулого і сучасного. Кохання – це всяке божевілля, всякі несенітниці, самогубство, словом, той відділ, що в газеті зветься пригоди і злочини».